پته په یاد ولرای د اقراء اسلامیک اسټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان موږ چې ځخمر بیان شو چې ایمان چې د داډیری فیدی لري دنیا او آخرت کې الله پاک پای کې لري خیر چولې بلکه در دنیا و داخرت دا ټول خیرونه چې دی دا دا ایمان سره تلیلی دي که دا نعمت او دا ټول نعمتونه بوی او که دا نعمت حقیقی الله در نصیب نکستا د نقصان دا وجنا اے انسانا نو د دنیا و د دا د دا, دا خیرونه لاړې محروم شلی او د الله پاک په مخلوق کې داخل شي چې اولائک هم شر البريه ناخاره مخلوق د الله د جوار او د غونډې ته په محرومه شي ابددا همیشه د پاره او که چرته د ایمان په سړی کې وی نبه فداق وقت کې د الله عزوجل په جوار او په غونډې ته به همیشه د پاره پاتیش الله جننت بوزی او امي شبد الله سره وي لکه سنجي الله همي شره هغه بن فنن نارضي زوال بن نارضي نو دي بندگان ته وند سه همي شواله وركي مؤمنانو ته چاګه چه اهليت ده اغي ته ان لكم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا جیانو تاسو بهې شانې نه به بړګان کېږي نه ل کومن تڅخو پهله تتس کومو او تاسو به روغې چرته بنا نه جوړه کېږي نهوهنه لکومن تنمو پهله طب ااد تاسوه په خوششي کې کله تقریبه نه راځ نه د ګرمې تقریب په او نه د یخ نهږ او نه د م او نه د نه پرشانو دا والله بالله تاصل درکی نو دا ایمان مانی چې دا دون فیدی ملوی سمخ که دا نه بیان شو نو دا ایمان ستوائی دا دیت سحقی قد دیت سر اگی تورورسی گی نو دا نو دی که دو خبری مخ که نو دیت که دو خبرې مخ که من بیان اکڑی د جمهور علماو تعریف د ایمان هغه څه کړي او هغه ذکرشه اودا رنګا د شیخ الاسلام ابن قیم یو خت تعبیر هغه مخ کې بیان نوبل تعبیر د ایمانا چاغه حقیقت ایمان وای د ایمان حقیقت اغه داده دا دا خدا خبر دا. ایمان دا. دا ایمان جا او سیاده کچیو کامل ایمان ده کمال ایمان ده د ایمان اغوچته درځا چاه ته حلاوت ایمان موای او یو نفس ایمان ده د ایمان حقیقتا چر د ایمان سچ ته ویل غیدش لري سړی پسره کې دارا وې دي نو لا اولدی ایمان تعریف او به د ادو ما خبره شد ایمان حلاوت تور زیگی هغه درجه ته سره ور زیگی چې د ایمان خون والی مزه ته والی پدې شي کډیر لذت د خون پکې ده د خون بسوی ته سنگ ملاوي شي چې شه اختیار کیږي څنګه دامه ملاوي دا د دا دا دا خبره نو ایمان چې ده د اسم نو للكيفيه دا ایمان چې د نم دې د یو کیفیت نم دے. دا زړه د کیفیت نن اسم لن کیفیت القلبيه دا نن دې د عم کیفیت قلبي هغه کیفیت قلبي څه ده من تصديق بالله عز وجل د تصديق بالله چ الله باندې سره تصدیق ولري او تعظیمه او د الله تعظیم وکي او الانابه الیه او د انسان په انابت پیدا شې دی الله طرف ته او الاقبال الیه او د حضرت الله ته متوجې شي او دارنګه واخ شې ته دې د الله سبحانه و تعالی یړ په دې زکه پیدای شي من خشیر الرحمن او دارنګه په دې زکه اخبات پیدای شي ول اخبات الیه والرغبه والرهبه اخبات پیدای شي په دې زکه ډیر عاجزی او و الرغبت و الرهبه شوق اللہ تراب تا پیداشی و الرهبه او داغنه انسان ویرگی او دا او د در دوده بده درکی همیشه دی پار حازیر وی, وی و امثال و ضرک دی پشان تا نور سیپا تونے لیکو و التوکل عليه دا به زه یو انتمات په الله باندې په هغه باندې بروسه کول په شدایدو تکالیبو پرېشانې ټول ارڅ کې الله تزه او رسپارل په پا دین او دنیا کې مدارنګ اول عملو لله به شرعه د الله په شرع باندې د الله د پاره عمل کولا شلکم حکمونه را ديګري د ظاهري حکمونه د مونږ زورو جد او زکات د حج د او عبادت دي دا د الله د پاره د خپل بدن نه رايستل او ادا کول اغېلره لکه دی خبره ته قران کریم می کړی دا د دې جمله لیک شن یوزه حد لاول لا د قران تعریف ته به و ګورای ایمان چې دا دی زو کیفیت دی کیفیته ټول انسانان چې دی الله ولسترګ غوونه دماغ او زړه او دا شينه ور کړی خو دا بازه خپل کو پسړه کی دغه کیفیت چې دی ډېر مزیدار دی نو د دې د واچنا غوښمن ش او د چاپزرکی د کیفیت نشته اکه اټرشه او د چاپزرکی د کیفیت ډیر اوچت دی او د چاپزرکی نیمګړی دی, چاپ دی ناغه او چت مومین شې دا نیمګړی ش د ایمان د دې کیفیت نوم دی هغه کیفیت چې جدي سړی په الله تصدیق کوي چې الله شتا حق ده دا داغه دا ملاقات حق ده دا داغه خبره حقیقي دي رښتې حق ده او به د دین رس ته خبره پیدا شي چې د سړي پرکی د الله تعظیم راشي الله شهید ل عزت کارشه جلل لوی دی په دې سره کې د الله ته یو د خلیه خبرې لکه مونږ په خپل باندې وایو چې دی هر انسان دا اقرار کوي چې الله لوی, اللہ اللہ لوی دی او ډېر غړ دی الله اکبر الله لوی دی پا دا خبره په دې سره منل پکار دی په دې سره باندې چې سړیو چې او الله لوی دی نو توبه دې ایمان په حقیقت پیاشي داره الله طرف ته انابت پیدا شي انابت میلان دښت ازره غړ طرف ته مایل شي اقبال علی الله پیدا شی توجوه غته پیدا شی خشیت د الله پیدا شی پرزره کی د الله د تعظیم سره دا غیرا رغبت پیدا شی الله طرف تشوق و الی ربک فرغب الله طرف تر رغبت پیدا کا رهبت پیدا شي کانو یدعوننا رغبا ان و رهبا انبیعام السلام افا خلکوچ الله نو و دعاګانې طرف کولی پر رغبت او پر رهبت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ذکرې مونته فلا بنوي او متم خدله الله مسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك يا الله تتما شان ولا غلا الرغبه ورهبه اليك زدت شوق لرمه من او رهبه اليك مستانا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك بل زد بنا نش من الرغبه الله تبارک وتعالى قد دي رزونه نشته الرغبه الى الله ذوونه در رغبت الی الله نه خلیدی رغبت شوق الله طرف تھا نبی رسول اللہ ادا دعا کوالا چہ والشوق الی لقائك یلا ما تر انا ذبک شوق جسمہ ذری کی شوق است ملاقات تا ددید وجنا مومنا من الی جل من حب لقاء الله احب الله لقاءه شوق د اللہ ذ ملاقات من الی الله د د ملقاته محبت ورکی و من کړي هلک الله سجده الله ملقات بدګني کری هل الله لقا الله د د ملقات به بدګنیم نو شوق الله ترپتا د دې حديث تشریف بنکو چې د لقا الله نه مراد ده چې په وخت د مرګ کې مؤمن شوی د زیری ورکړي کی ګینه غد الله د ملقات سربې مينه لري او مجرم انسان تکافر ته په دې وخت کې وعید بهاني کې دمکنه ورکو له کیږي نه غد الله عداده مخ کې اعمال او اثر وی چې مخ کې د کړې وی نیک یا بد اجمال اشاره نو ایمان دې د د کیفیت نندې چې د الله تعظیم د سرې سر کې دا, دا غره وی خشیت د الله وی عنابت الله تره وی اخبات وی اخبات قران کې دا صفات تاسو سره ده پدې رایتونه کې ده الله فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم ممنان چمانې پله راړه دنی کمون کې او الله ته اخبات والادي خبره تا ک خونا کې زمې توایي نرم ممکه چېي بیا دا اخباتی او خاص صفت د دړیو کیفیت دی الله طرف تر ډیر میلا او ډیر شوق په یخمنو به په له قلوبهم به هم الله فرمای دقرآې به خلله مان راړی ننظر کې به خبات پیدا شي اوبه شری مخبتین الله فرما زیری وره اوه چا ته چې د ی پهزې د اخبات صفت دی. اگر ډیر مې اگر ډیر رغبت اگر ډیر شوق اگر ته اخباد وای د زړه اطمینان په الله باندې سکون الله طرف تا سړی په خپل ځان تعبیر نشکولای دا د سیر سفت دی نو دا چې سړی کې راشي دا د ایمان کیفیت دی اخباتا د دې د وجنه منغو تاسو تروس پر د ایمان په خون لا نه پیاشوي ولی زکه دغه صفاتونه زره کې نه دی راغلي لا توکل على الله الله سبحانه و تعالی اعتماد کول هر وخت په دنیا کې هم په دین کې هم په مصیبت کې هر کده تکدیر روان ده سبکو بس نرمشت کنه هغه زاد په پروگرام د رزق په باره کې به شي اته موږ وسې دروازې چې سبا خرو او دا کار کوران شنه دا په څه شرګي او کده دا کار نه شې دا بس سم پریژنه باندې دي كي. خاص که د طالبای په زمانه کې دا وسې ډېری چې دا کله زمانه کار کسب او خزر په غاړه ده بشي او دا بس دغه علاج توکل ل شي الله وسپر راکړې را به مرقې الله مشتا کنه کړه کړه شریته د داووس وڅیر اولږي شيره د الله که شری نه غیر کې او د مونږ ورته بوزي او د ایمان راه قبول نه کړه عمل کو دا بس چره کې دا انسان کله ډیر نامیدې ته ورسیږي نبي داغه علاجم توکل ل شي بس الله ډیر مهربانه ده د دنیا انسانینو سبب دنیا کې ایمان راه نصیب کو دین ته راو الله پوره د مرګم حفاظت کې او په د مرګم کې په خاطر کې مې د ټولو مشکلاتو مقابله کې ملحسته کان توکل په دین کې نه په دنیا کې هم دی یو ځکه د عالم عبارت ماده ولې چې توکل دین کې نه دنیا کې نه دی دا, دا باندې زسم په انشو ما ځرا د دین کې څنګه توکل دي رسول الله زما په دې باندې په ذهن کې لاوږه چې دین کې خو اعلی پیمانه باندې توکل کې د دنیا په شینه کې توکل دنیا معمولې شي داږي کې الله تزه هم رسپاري چې هغه د ل اړت نو دین خدیر قیمتی دی دا خدیر لويشه دی نو دي کوم الله تعالى راسپاري چا غدره دا پروگرامونو برابر کیم نو توکل علی الله دا شید اصل کی ایمان دی دا ټول اعمال قلبیه اغ عملون جد درسه تعلق لري به زاد ایمان کیږي دلند دسی وایا او دا خبر تاسو ته مخک بیان شوه سوچ چې سوجبه بی بیان لا وکي چې صحابه کراموا ځان تدیر करत منافقان ویلا د نفاق نه به ریډل او منافقت به بد غاړه او د شر په ریډل بدا غاړه نو تاسو دا خبره ده کړه وا چې هغه د دې منافقت نه ریډل شر از مونږ په دې ځر کی به مونږ به کافيري او کوم به مسلماناني داګه منافقت نه ریډل د ځر کی به مونږ کافيري کوم منان به ذکر علم د انسان په خپل ځان باندې علم حضورې دي هر څه په خپل ځان باندې خپو ایږي چې راز ما ز الله منم کني مان منم کني مان منم کني مان زمزرو کې نفرت ده که رغبت ده پدې خرڅ لري پیې مې صحابه کرام دینه نیری دل شرمنګ باندې ځرکه الله به ایمان لري او کنه به لري اخر د دی منافقت نیری د دی تب منافقت وي او چې الله به معنا رسول او رضاه ترت او قران او حدیث دا ته غټي خبرې کارې کېدلې خو د دا کیفیت چې ده دغه نور چې پدې زړه کې وي او د الله طرف ته دا شوق او دا ميلان او دا رغبت دا کل کل ورانيږي الله به هم لیکن رشک بده نه بالکل دیش بے شوق کبه دازره بده دیش بے خوند دیش بی نور به به بی مذیب دیش سخونه به پکې وی موس بدر خپل نظر کیده ذکر دکه تو دی منافقت و او پدې خبره په یکه ان شاء الله تعالی کا هغه چې نافق حنزه حنزه منافق شي هغه دمانه وای دی او یا رسول الله من از منافق و چې غدا ولي و وجدادا نكون عندک من کاسر او تذکرنا بالنار والجنه تمه د وره د جنت خبري بیان هيك اننا راعين کو یاکه مون ته تفسیر کو اخکاری کړه جسدا د خوانه مون وزو نافسن الازواج والاولاد والضيعات خزه بچو کاروبار کی ولګيغو دا ډیره خبر نه ایری شنه سینه كثیره الکه غفلت و ان ترشی دیته مناجاته ولاده دغه مطلب نو چی او به بار دکان ته ود به الله نه من رسول او قیامت بیان چت خلکو فاقیو با دی تایو ورانی او یو منافقت بدید تا یو چې د زړه د کیفیت ورانه يدل او پدې معنی باندې علما دي خبرې پیګرو وې د یو مت کې ډیر منافقان دي یو مت کې اکثر وې منافقان دي ایمان ولابق کم دي هغه دې خبرې د اشاره دا چې اصلي مسلمانان دي مسلمانین دي اسلام پکښته پد یو مت کې لیکن د مراده شګه اصلي ایمان کم کیفیت دغه ډیر دی کم خلکو سره دي کمنګه بار خلک بپرید با د مدرسې ته راجو استادان او ګورو په شاګردان کې او ځانته وګورو نو د د ایمان کیفیت به موږ سره نی او که چرته یې په مشک یو یو وخت کې لګرا پیدای شي او بعضی خلک بخی خېچه د سترګو کې به ته پیدای کیږي او چاته په پنځورو کې کی پیدای کیږي او چاته په چا پورس کې او خرط پیدای کیږي یا سار یا د شپې تهجد په ټیم کې یا ما ذکر یا د قران د تلاوت په وخت کې وخت کې به هغه د کیفیت مېلاوي د دې د وجه موږ زوافو ایمان ایمان په دहास کمزوري خلکا دا کیفیت موږ سره نشتا اواز رګی ایمان د دغه کیفیت نم دی چې دا کیفیت د سرو نو ته مؤمن یې سي دا کیفیت د سونه حضرت نبی رسام صدا کیفیت ار هر وخت یو هغه فرمای چې کله کله په ما باندې چلوي شي انه لا یو غانو علا قلب از ما پر باندې شي خیر غون تراش رسول الله ص فرمایي ما پر باندې شي خیر انوال دا پسنګ راځي نبي رسام وروخته ذکر کې بوود الله په بندګۍ کې بوود الله په استهزار دغه عظمت به پسري کېو عربه د الله د عظمت نه ډک وسما وکړه کړ د بشریت د کمزوري د وجنه بی بیا نو سم ملاوي دل خراش کاخ سره ملاوي دل د خلکو سره خبره سره اگر کده نبي رسام خبرې کوم بی زه نه وي خو بیا د انسان سره تعلق چي نه دا پر زرباني او نو اخیری غون ترولی توجه اگر شي د الله نه شي نو وی را زم فرماي زم مزربان دي دا کې پېترا چې زريستکه پرله زور ورکوم نو یو سل کر د استغفار وغوښتم است الله غلري کی فاستغفر الله 100 مره سل ځله بکنه الله نو وغوښتم دا غلري شي هغه تورواله هغه لک شاني خړواله چې پر زربند راغل نه د دنیا د خواهشاتو د وجنا حلالو د وجنا د و تعلق د وجنا د بشريت د کمزوري د وجنا چې کم خړواله نش استغفار زغه درې کومه په دې حدیث باندې موږ د مسلمانانو نبی یو او استادانم دا حدیث واي په مطلب یې نبی حدیث څه مطلب دی اصل په ځی معنی وو کی لیکن مطلب خو دې مطلب دا لته چې سوچ وکړي د نبی رسام زره کې به ایماني کیفیت هر وخت ژوند دیو حیات به پکېو ژوند به پکېو نور به پکېو کمال به پکېو د الله سبحانه تعالی غمني به پکېوا وکړه کله کله د انسانانو تو د توجوه وجه نه لکښنه به پیدا شوه نو دغه ته به ل یوغان لفظ استعماله از کفیت ضربان دغه کیفیت راشي دا نورونه کیفیت له کمزوریش دزور استغفار او ما تغره واپس نو نبی رسره دا کیفیت ډیر چتو او من تدي تدي؟ لا او تاسو دا کیفیت چې آیا شته دی او که نشته دی شک دې او که چرته یې نو د شار وخت موږ سره نه یې چې زمو خوښه ډیر ډیر خوبونه مډیږي غفلتونه دي ګنا له بځې پرې دا ګنا په د کیفیت بالکل ختمه guna chakala sala hu ki kana allah dana farmane da wajana da ke fit ista khatam shi da ulama taliban خبره de khabar pa yig na birasam de te ishara kade da hadith to gora la yazni zani hin yazni wa huwa mu'minana socho zina kina de zina pa ke de iman nai ده de da manana de che da ka kar de da allah na mani zika zina ke rasul na mani qimat na mani aqo mu'min de khala na خپديباني اپويږي په هغه وخت کې پويږي چې رب زموږ غلط کوي حکومت اولګي موږ په رواني خزانه غلط وایي خدای الله نه هيبت کړي لیکن بن ابي رسوله د امامت نه ایمام بوخاري عبد الله بن عباس نه چې کم نقل کړل دي او دارنګ بوخاري چې خپل د تعریف کړل دي مد د حقلي خبره دا بالکل د معرفت سره خبره دا شغه وایي د دې دا, دا, دا, دا چې یونزع منه النور الیمانی دا معنا دا چې د ایمان چې کوم غرنا دا کیفیت دي د زنا په وخت کې د غلا په وخت کې د نهبي د لوټ مار په وخت کې د شراب خوړې په وخت کې د قتل په وخت کې د قرانا استفاده شي د سره کافر نه بالله والرسول والآخر واليوم الآخر کافر منه کو د سره چې کومه کیفیت ده هغه خراب شو د دې د وجه دا, دا کیفیته په ډیر شان خرابيږي په غانه بجانو خرابي غانه بجان ته چې کیناس دې کنه به کافر نه منافق بني لیکن دمر دج د کیفیت به ديسته بدلي شي هرکه بدران نه يغ نور بني يغه شوق الله تره ته بني يغه رغبت بني يغینت بني اس الله بمني دغه تنفاق ولا شويده ان الغنا ينبت النفاق القلب ينبت الماء دا دا فی القلب کما ينبت المو الزرع دا زوی حدیث دی سندنا واسه زید استشهاد د پاره وایم و ا د منافق زره کی پیدا کی د سرودونه غانی بجانی لکه څنګه چې بو پوجا فصل پیدا کی نو د دا, دا معنا نه ده چې چا یو پرګانه به جانور د لړ کافر شي د څه نه ده بلکې دا مطلب دا دا دا دا دا دی چې غانه به جان سره د غا کی فیت د خرابي د دې خبري وضاحت مخکې مونږ یو وخت ریزت کړو د ایمان او د توحید فرق هم چې کاو پاغ ځای کې دا لیکن دې خبر ته فکر وکړه چې دا ډیره ضروری خبره ده او ډیره مهمه ده او مونږ اوس تاسو په دې کې په سر سفر درجه کې رواني او یا به فاول کلاس کې رواني او هغه اعلاء بر درجه چې د غیثه لا نې رسیدلې د دې د وجنا ایمان چې کمی فېدی دي هغه کوم ته د شپوره ملاوي نشولې نو ګیلب نه کوو دا ګیلب موږ د ځان نه کوو د الله نه بیان نه کوو چې دا څنګه ثواب دي دی الله چې ته چې زما مدد کوو ته چې زه حيات طیبه ورکوو دا ورکوو دا ورکوو دا ورکوو دا خو د موږ نه نه کړ دا ګیلب د ځان نه کې ځکه چې تاغه ایماني کیفیت لاسمو نه د زده کړې هغه کیفیت زده کا ازره راواله نبه بده مددونه رب العالمین او هغه په دې چې کوم بیان شو وي هغه تا ته ملوي نو خبر هتا په 25 ان شاء الله سنه صدر راځي کنه د دغه کیف یتنم دی مختصرا ورا الله عزوجل فرمای چې زمومن سترا ما اغم دما چې کوم خبر ذکر کدی الله فرمایې انما المؤمنون ایمان والا هغه دي انما المؤمن من هغه ده چې د مؤمن ده د نماز یو بل څوک نه دا انما د حسر د پر رازي چې لا يؤمن الا من كانت هذه صفته مؤمن نه ده مگر هغه سوچ دا صفته پکې وي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مومن دی تا وای چې د الله عز کی کی وجل تذکری کیږي داغه د عظمت او داغه د عزابونو داغه د شان اوجله دی زونه وجل پکې پیدا کیږي زریریږي پی کی وس دې تا ګوره اوزان په ورتاله وجلت قلوبهم وزادت الیط علیہم آیاته زادتهم ایمانا قران چا ته بیان کیږي نو قران ول د ایمان ډيري زیادت پکې پیدا کی په دې سره کې روان وله راځي دا, دا وعلى ربهم يتوكلون الله باندې ځان سپاره اعتماد کوي په ټولو شاینه کې نه لري د مخلوقاته نه استعمالی او خالق ته ځان ورسپاري اسباب استعمالي او الله باندې توکل او اعتماد لري الذين يقيمون الصلاه د هغو کسان دی چې د منځپانې د منځپانې کې د تنظیم او زموږ او مالونه لگه ولوالا دی کم مال, <مال> چه اللہ ورکڑه دی دا ذکر دا گوی چه اللہ تا دیر بیخ کاره کی دا مالنا دا مال محبوب دی مال دیر خشد یا خیست شدی لیکن اللہ دا گینه دیر خیستا و تا خکاری دیر بیو تا خکاری ندا غد پارا دا محبوب د غټ محبوب دا پارا لگی دا مطلب ځان زن پایا کوا اولائی که هم المؤمنون حقا اللہ وجد دا حقیقت دي. حقيقت <تقلت> ایمان موپی ځاند په دې اچنې کېږي دي تواي حسيني بصري راته چاته پوسو ګټه مؤمنه هغه ویلي کده سيمان وي چله رسول او قیامت او قران او حديث منل نو اعظم مؤمنه ما الله منو قیامت منو قران او حديث ټول منم په دې معنی زه مؤمنه مې مې منو تاسو ټول د مؤمنانی والحمد لله على لیکن کدا ایمان وي کم چې الله سوره انفال پهواله کې فرمایلی دی جن المل مؤمنون الذين نوزن په یو غمیریک وځه داشرې موقعنه ما ما څه دغه نه دی معلوم منګیو چې حسن بن سریب ان شاء الله به کې داخل زکات دې خلکو دې روچت ژوند او د رخي صفات الله به چويلو او خبر از منګه دا چې من م به کې داشری او کنه بلکې غالب ګمان ده چې په دې مون نه کې به من سم نه داخل دا. زکه وجل از من استصره نه کې نشتا زادت هم ایمان نه د پورتره کې نشتا الله باندې سم اعتماد سمه سم پابندی مال سم لگاول دا لګلګشت لگ لگ دی خو دشه ډیر نشته دی دا که په کمال درجعبه نیمه او تاسو ته ملاو شه د صفاته نو ته به حقیقت ایمان وای ایمان حقیقت مو پیژاندل دا اته ما سوچم قران دا هر خبره کې شړیته دا رنګ الله دشه تعریف کوي فرمایي دما چې کوم تعریف وکړ دا, دا قران نه ماخوذ دی نو الله دا شه فرمایي انما یؤمنو بیااتنا سوره الف لام میم سجده ایمان دا یادر رسالو سورۃ نور چې هغه سر د ایمان دعویې پیشکړه ده د ایمان یو سورته یو نسته یو سورته بقره ده یو سورته الفلامین یو سورته تهدید ده دا ټول سورته نه د ایمان تذکرہ دی کړی ایمان بالله الله باندې وسنګ ایمان راوړی دعوی حقایق او دعوی کمالات او دعوی تفصیلات بیان کړي دغه سورته نه پسې معنا باندې ولولې الله الله دې سجده کوي فرمایي انما یؤمنو بشک مومن بالقران هغه څوک دی ینه الله یومن لمن کان هاغه صفاته دا څاګه داسې صفاتي دا مومن, مومن, مومن دی او که دا صفات پکې نو نه دابه مومن نه ده که ټول پکې موجود نه و بالکل نه ده او که څه پکې او څه پکې نه به نښاني مومن ده دي ته وګور آیته انما یوبن باتنا الذین اذا ذکروا بها خلج دی ته بیان شي نو خروا پس سجده پرې وزي دا قران په دې و سبحوا بحمد ربهم والله پاک و زاکرین تجوش و هم لا استكبرون استکبر پگنی خوشو پگ پیدا زانوی نګنی حق چوت بیانې گنه بس دغه راڼه ولا ور کوي چې بالکل زمونږه کدا هر چا په مذہب کې بس زړه دې تابعدارین د پگنی چې زمونږ مذہب دا وایي او تاسو مذہب دا, دا, دا وایي او دا پگنی چې داسمن پارٹی کوي چې زمونږ تنظیم ندی ویلو مشران ندی ویلي مستکبر باندې څو توای تاسو چاته تا وایي تکبر ویلکه دیشه بتار الحق حق لدکور کول و غمت الناس خلق سپګان لا یو سړی بشیخ الحدیس وی بخاری بوای کوچه حق وتکل ور ورسی وی وای دمن نشم انا لا دا د پلان کیمو لا خبرې دی دا دغه خبرې دی موږ د خبرې نشم انا لا کګټ متکبر ده اگر کدا به ځن تبی ایر خاشع او عجز بندوای ځن تبه خاک لگی ز خاور یم زانه به خادم او زانه چې ارڅ سګي دنیا د دنیا سپه دا به زان طریقې لکه د الله پریس غټ متکبر دا, دا, دا خبر او په جنلک شانه متکبران غیر متکبران به علما ویني یو سره وېدی ته توازن وای چې ملمره شي به زاده منبر نه راکوجه لاندې وسکینه کرسی نه راکوجه لاندې د بیسترین راکوجه لکه تلاند نه ځبنه سلام دي ویني ته توازن وای دا اصل کې نه رسول الله سو یا سمب بستره ناس دې نور ما ګری په ځمکه ناش تي دي دا تکبر نه او د استاره کو زیدل توازن نه دا تکبر په جن ادي توای چې سړی په ظايره کې دی ایر عاجز عاجز کیږي خو چې حق و ته بیانې کی نه هغه بنمنې دا حق دشمني بکې دا قران دا حدیث دا حق دا مسلو هغه بنمنې له خلکو سره په تعصب لري دا تل ان کې مل مسئله کړې دا مونږ نه شو تکبر تکبر وای په دې معنی باندې مڅه سرغړد بزرگان پیران شیخو الحدیثان شیخو القرانان چې دوی لیکي د متکبرانی په دې خبره سم په یانه شو ما په خیال زم تمرانګه تکبر نه په دغه ځان ساتي که ظاهره ست په خري کې توازن نه وي چې ځکه ځکه عاجز موزه په سن په دا کني نه خیر ده او حق له هميشه هاله ورکو بستا به مؤمنین د الله په نيز باندې تکبر نور انسانان د ځان نه چې خلک خېدي نوځو که ته دې کې دېشي او دې ته عدم تکبر وایي الله فرمایي مؤمن ز دې ته چا کې تکبر نه کوي کیا شری په زړه کې دیواله ده کنه د پلانکی mula خبر دې ته مون تیار نه وي د دې دي ډیر زت مثالونه ماته معلوم دی خو زه داګه تشریح دا نه شم راسی یو به مثال کې ته درکم پدې مانځ کې پدې سب کې جګو درېدل پکاره دي سیدہ ګنده حدیث کې شتا صحابو كنا نلزق الكعب بالكعب والقدم بالقدم من به داس جوخ جوخ درېدل پلکې د پلکې او قدم د قدم سره یو ځای کاوه یو شیخ الحدیث لیکلي لري جره په بخاری باندې تقریروم لوي شاګر طریقره او په سر کانو کې خلک یې صاحبۍ ناغت د لیکل دي چې دا الحدیث شری نو دی وای دا له قدمه ده بل او پلکې د پلکې سره وې دا د دې روایت مطلب نه دی مطلب د غدا د د دلي حدیث مطلب د مننه ته تیار نه دی دلي حدیث بیان کړ د مننه د دې مننه ته تیار نه دی هغه کله د روایت سره حدیث بس کوې زلب کتاب تل کو مرا شواي قرانه دا چې د دین نزقو منا د ننل زقو چې په محاسبه کې چې مخکې راست یو هغه دیوال څو درې د بلاغه دیوال څو درې هم تاوي نلذق القابه بالکابه دا دی وايي یو دراوله هغه دیوال څو په ذکر کبه باندې ابو الانه دیوال څو درې او چې مخکریس ته نه نویدا نلذق القابه بالکابه والقدم بالقدم شو د هديث دا معنا نه په زوره باندې حدیث روح جوړ رانه ول د چا د وژنه چرګه دا فلکی حدیث په دې حدیث عمل کړي زمونږه ځکه نشو کولای ډیر انسان به تاسو ته څه ګوري تبه یو حق مسل بیانه کی کړي کړي که به اگه باید دا چوتی خبری دیگی دای دا قی آلا با زد که برایش عینات که برایش دا کشر تالیب دیو سر اغلی دلت دا, دا مسری که تول خلق بده تو متوجیش و معنه بواودی نداشته به کبر کرایش او خد تو ازوخ الفاظ بوای و خد خوشو خبری بکی و بزاهره که باید ایر عجیز لیکن اگر متکبر دا اللہ پنیزد دا, دا او پی جانی دا دخپلسان دا پار او پی جانی چه من که دا مرس چر تران تما ته حق بیان کیژوم چیزې نشم منه رازاد طالب خبره ده زه دې ته تیار نیمه دا زما تکبر ده به والا عز بالله غرض مقصود تراشا الله فرمای مومن دې دوای چې الله ته سجدی لګي او تسبیحات وای او, او جنوب هم لاستكبرون او زانبینې غنی او تتجافوا جنوبهما د بیسترونه پاسیجی د شپې ماخام منسکي ماخام نبلونه کې د مخستان مند سر منسکي دا بخامه هغه د فرص د دې ته بده را پاسي او به پکې او چت ایماندار ده چې د شریبه بلې حصې کې را پاسي ته تجا فوج المضاجع او يدعون ربهم مؤمن زال نه وې دې ته ما چې الله سوچ الله تواګه نه غوړي دا مؤمن نه دي دوا بگوړي خوفن و ثم علنا بيريغي الله نه ب امید سايفي و ممن ما رزقنا منفقن مال بلګي ان فضلت على نفس ما اخفى له من قرة اعين جزاء بما كان يعمل ديو الله بجنه تورکئی سترګ بوله یخه کی داسې زمينه ولته ارکړی چې سترګ باندې یخه شه دي عملونه په وجو باندې دا د بیلګه چې مؤمن دې توای چې عمل به بده کې موجوده اعمال باطنی او اعمال ظاهری دې ته ایمان الله الله تعالی په دې آیه بل ځګه فرمایي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله مؤمنين يتواضعون جل رسولي من له تصديق کړه ده سم لمرتابو به شک والا نه ده وجاهدوا باموالهم ان، وانفسهم في الله او جهاد کړه ده مجاهده کوشش کړه ده خپل نه مال د الله د دین د پاره لګولې که په دعوته که په تعلیم او او څنګه په کې طالس چې به لري لای دی ټول ته د جهاد شامل دی ځکه جهاد عم دی قتال خاص دی د الله په دین باندې مال لګول وعلیکم الصادقون الله عزته زریشتني مؤمنین دا پرښتې مومن دي او که دا صفات په دا نه ده نه دی نو قران کریم د دا ایمان داسه تعریفونه کړی غو داسې دا دا نو راځو نو قران کریم کې ښتغه وګوره ترته د ایمان حقیقت معلوم شي چې ایمان دی توایي نو کوم چې چرته داسه صفات موجودو نو انشاء الله تعالی آغه پدې چې مخکې مونږ کم بیان کړی دا ټول به الله وان غوړه کوي او کچه دا صفات نو به تمام مکوا او که دا صفات نیمګړی موجود اند الله مدد به راځي خو نیم ګړی به راځي مکمل به راځي اندازی سره به الله سبحانه و تعالی مدد تاسره کی نو دا د ایمان یو نو حقیقت مې بیان کړ یوه حنوت ایمان د ایمان خون تر دی د ایمان هغه بر درجه دا گی مثالیک باز او باز آیاتونه عقب از انشاء الله تعالی به پر درس کی اللہ توفیق را لله نحمدو ونستعینوه ون...